Два. Сліпе кохання, божевілля й час. Радосте моя синьо ока, моя радосте мила. Як зоря, що високо наді мною спинилась. Юрій Липа. Зателефонувала пані Агнеса. Лікар врешті дозволив Аліні провідати Марту. У квартирі пахне ліками, вражає просто сліпуча чистота. Мов у лікарні. І тихо, та чомусь холодно, наче у домовині. Бррр. Аліна аж наїжачилася від відчуття того, що у приміщенні тхне мороком. Марті не ліпше, вона це відчуває. Минуло три тижні, а медицина безсила. І стан хворої стабільно важкий. Дурні лікарські приписи. Мало б ставати краще від слова «стабільно». Та чомусь робиться зле при слові «важкий». Агниса Петрівна мов з хреста знята. Лячно на неї дивитися. Марта напівсидить у своєму ліжку. Обличчя бліде аж синє. Чорне волосся – Робить лице ще моторошнішим? Карі очі стали більшими і геть порожніми. Аліна сідає в крісло біля ліжка. Під вікном стоїть сумний та посіріли відтуги Мартин Німець, тобто піаніно. Штори на вікнах чомусь щільно закриті, у кімнаті горить світло. Годинник на стіні, лінькувато і ледве чутно відлічену дні, хвилино-секунди. Не так, не так, не так. Справді, все не так. Привіт, Мартушко! Витискає із себе Аліна, зібравши всю мужність у голосі. Якся маєш, подруга? За спиною стоїть пані Агнеса. схожа на привода, виглядає неліпше від доньки. Угу, привіт. Ледве вичавлює із себе Марта, навіть не повертаючи голови в бік Аліни. Не виглядаєш. Господи, як ті слова фальшиво звучать, але що тут ще можна сказати? Петро переконував, що Марті краще. Він брехав. Він брехав, щоб не засмучувати її, і мама брехала, і пані Агнеса. Бо якби вона знала, що так все зле, то вже давно тут була, незважаючи на всі приписи ескулапів. У голосі подруги стільки туги. Отже, Аліна все вирішила вірно, а Юрко ще пробував її відмовити. Задаринчав хатній телефон. Агнеса Петрівна вийшла в коридор, попередньо старанно прикривши двері кімнати. Аліна розуміла, що то міг телефонувати і лікар, а для чого дочці зайвий раз слухати медично-невтічній теревені? Лікарі навіть не наполягали на госпіталізації Марти. Домашня атмосфера мала б швидше поставити ту на ноги, аніж лікарня. До того ж лікарня не зовсім звичайна. Алінка, я рада, що ти прийшла. Я вчора сказала пану професору, якщо мені не дозволять бачитися з тобою. Жодних ліків приймати не стану. Поставила ультиматум. Зате у нас цілодобово теперечки чергує медсестра. Накоїла я лиха. Я багато останнім часом сплю, через ліки гадаю. Сон – то справжній цілитель, – стверджує пан професор. Може і так. Сни, Алінко, то тепер мої друзі. Там я знову повноцінна, можу бачити. Здебільшого мені сниться дитинство, школа. Наша школа і наше дитинство. О, як то мило так спати і не прокидатися. А позавчора мені приснилася ти. Ти стояла на високій горі одна серед бурі. Лив жахливий дощ, шумував буревій. А ти стояла й усміхалася, тому що не боялася ні грому, ні блискавок, не боялася дощу, хоча була самісінька. Не можна жити тільки в снах Лінушка. Ех, якби ти мені дозволила тоді впасти, можливо, б мені стало легше. Мені. А тобі, мамі, Петрові. Ти б себе ціле життя винуватила в моїй смерті. Пробач мені, будь ласка, за це, якщо зможеш.